Vážení přátelé, vítejte u kalendária číslo 121, stále ještě červencového, které věnujeme jednomu věčně mladému pánovi ze Staré Anglie. U mikrofonu Michal Kyselka. Kyselka Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si tímto starým spirituálem připomeneme k datu 26. července 82. narozeniny zpěváka a frontmana, který z těchto. Písní černého lidu, jak je nazýval herec Zdeněk Štěpánek, čerpal svoji prvotní inspiraci. Ano, je to Mick Jagger ze slavných Rolling Stones, Ono, Jagger, to zní trochu jako jaguar, že? Mr. Jagger, I mean, sir, how do you do today? Ahoj, Mick Jagger se narodil za druhé světové války v anglickém městečku Dartford. Jeho maminka, narozená v Austrálii, byla kadeřnicí. Otec představte si učitelem. Jeho bratr Chris byl mladší a dodnes se rovněž věnuje hudbě i herectví. Už na základce Mik potkává malého piráta a životního spolujezce Kíta Richardce a s ním vlastně prožije to pravé manželství, myšleno pochopitelně jednak obrazně a jednak v tom smyslu, že pravé manželství nikdy nekončí. Na třídní fotce kde jeho chům nějakých sedm let a na které Mik v rukou drží kočičku, již tito dva už jenom svým výrazem tak nějak patří k sobě. Malý Jagger miluje zpěv a Keith zase kytaru a tak brzy spolu s dalším kytaristou a rovněž bluesovým nadšencem Brianem Jonesem v roce 1962 zakládají Rolling Stones, později The Rolling Stones podle skladby Mariho Watersa. Do kapely časem přibudou basista Bill Wyman a bubeník Charlie Watts. Mick ještě stále navštěvuje obchodní kurzy na London School of Economics, ale raději poslouchá na rádiu Luxemburg svého idola Little Richarda. Kapelu bere pod křídlo manažer Andrew Luke Oldham a činí z hochu opak upravených Beatles, dravé darebáky v čele se zpěvákem, který se raději šklebí, než usmívá. Manažerovi jeho karta vychází a kapela rychle stoupá vzůru. Jagger je v té době spíše levicově orientovaný, i když později se v něm často probudí nekompromisní pragmatik. My nejsme první generací, která zkoumá morální kvality generací předešlých. Ale jsme jední z prvních, co se nemusí starat o materiální statky. Protože když máš hlad, tak nemáš moc času starat se o to, co je dobré a co špatné a jak vyhrát válku a podobně. A přesně to se dnes děje. Lidé mají stále méně práce, protože jí za ně dělají stroje. Takže pracují třeba čtyři hodiny a pak musí ale najít nějaké naplnění pro zbytek dne. A to naplnění nemůže být pořád jenom skákat a běhat, plavat v bazénu, číst si knižky a chodit do kina. Pořád dokola. Protože se to za chvíli omrzí. Lidé mluví hodně o zodpovědnosti. Že když jste populární, že máte odpovědnost o to větší. Já si tím nejsem tak jistý. Spíše věřím, že každý je zodpovědný sám za sebe. A lidé opravdu nejsou až takové ovce, že by slepě následovali své vzory. Protože kdyby tomu tak bylo, tak by si fanouškové Beatles museli všichni po vzoru Paula McCartney ho vzít LSD. A to se, myslím, rozhodně neděje. Odpovědnost je něco, co si všichni uvědomujeme docela brzy. A také tuto odpovědnost vymezujeme. Nemám rád, jak se chovejí některé hvězdy a snaží se kázat, ať už křesťanství nebo jiná náboženství a doufají, že spasí duše bližních. To jsem nikdy nedělal. Ani s náboženstvím ani s drogama, ani s politikou. Brát drogy v soukromí je tedy podle vás v pořádku? Je to porušování zákona. Ale zákony se mění. Ještě nedávno vás zavřeli za to, když jste se pokusili spáchat sebevraždu. A dnes se takový zákon zdá barbarský. Ale jednou se třeba budeme koukat na zákony o drogách podobně. No, ruku na srdce. Dnes je to téměř úsměvné poslouchat Mika, jak hájil drogy a třásl se skýtem před policií, když v té době za oceánem část americké honorace v čele s prezidentem Kennedym vyplašeně sedí a čeká v temné čekárně doktora Feelgooda, přesněji doktora Maxe Jacobsona, na svoji dávku anfetaminů, aby mohla opět zářit na pědestálu společenských trůnů. Ale zpět k Mikovi. Spolu s kýtem ho Oldham zavře do místnosti bez záchodu a nepustí je ven dřív, dokud nenapíšou vlastní písničku. A to se podaří. It is the... I sit and watch the children play Smiling faces I can see But not for me I sit and watch as tears go by My riches can't buy everything I want to hear the children sing All I hear is the sound Of rain falling on the ground I sit and watch as tears go down Tandem Jagger Richards, tím také končí dosavadní lídr Stoneů Brian Jones a zde se zároveň rodí největší rocková kapela historie. Zrovna tak jako tragický festival v Altamontu se Stouny, co by klíčovými hráči, dělá tečku za najivitou hipísovské filozofii lásky a míru a šedesátkami, tedy obdobím, kdy většina písní vzniká na originálním nápadu. Zrovna tak se se sedmdesátými lety mění hudební styl kapely, a mnozí považují LP Exile on Main Street, natočený kvůli tvrdým daňovým zákonům rodné Anglie ve francouzském exilu, za její poslední tvůrčí zaiskření. Rolling Stones se však valí dál a Mick, ten je strhujícím na každém koncertu, zatímco Keith bojuje s heroinem dlouhou bitvu, kterou nakonec vyhrává. Jagger rovněž zvládá a nutno říci, že sectí několik filmových rolí v dodnes burcující a po dekády zakázané performanci, kde navazuje na svá dřívější okultní víření v blízkosti Jimmyho Page, režiséra Keneta Engra a přítele Charlesa Mansona, stejně jako i hudebního skladatele a konvikta Bobbyho Bosoley. Skvěle zvládl postavu irského Jánošíka Neda Kellyho, zahrál si v parodii na Beatles All You Need Is Cash, bizarní postavu stvárnil ve filmu Band, nic však netrvá věčně ani láska k jedné slečně a Mick, krom manželek a milenek, cítí potřebu měnit též své hudební partnery. První solo album se jmenuje She's the Boss, a kromě mnoha hvězd na něm hraje i český emigrant Jan Hammer. Na dalším mu zpívá David Bowie. Následují alba Primitive Cool a Wandering Spirit. Jejikote ten čas letí a už jsme v letech 90. Rolling Stones vstupují do síně slávy a nerozdrtí je ani nové milénium. A Mick Jagger, ač nevalným manželem, je nicméně skvostným otcem sedmi dětí a radostným dědečkem čtyř vnuků. Potomci i s rodinami jej pak sledují, která v televizi v show Davida Lettermana vyjmenuje deset věcí, kterým jsem se já, Mick Jagger, přiučil za 50 let strávených v showbiznisu. All right, here we go, ladies and gentlemen, top 10 things I, Mick Jagger, have learned after 50 years in rock and roll. Are you ready? I'm ready. Here we go. Number 10. Nobody wants to hear anything from your new album. <laughs> <laughs> Number nine. Never take relationship advice from Phil Spector. Right. Wow. Nikdy si nenech radit o vztahu s ženou od Fila Spektra. Ten totiž právě sedí za vraždu Milenky. 8. Než zavoláš, Ahoj, Seattle, tak se ujisti, že jsi opravdu v Seattlu. 7. That's Nevidělá ti to jedinej halíř, když někdo složí píseň se sloganem Moves like Jagger. 6. Everybody Každý, koho potkáš potom, co se staneš slavným, se s tebou chce seznámit, protože tě má rád jako člověka. 50 rock and roll Song but even they can't match the guaranteed cash from Tantiemi jsou fajn, ale kam se hrabou na splátky z vratných půjček? To když starý člověk prodá předem svůj dům bance a tam mu před smrtí dává splátky. Jeden ze způsobů, jak sám sebe pobavit, je podepsat každý desátý autogram Věra Nováková. Uh, number three. Buď k ostatním hostům hotelu, rozmač svůj pokoj před desátou hodinou večerní. Two. You Nemůžeš vždycky dostat, co I chceš, jako například vymyslet něco chytrého na Lettermanově show. A one thing I, Mick Jagger, have after 50 years rock and roll. Začínáš s hraním rock and rollu, abys mohl mít sex a drogy a končíš braním drog, abys mohl hrát rock and roll a mít sex. Takhle to vidí 82-letý Kasanova, jenž i když si nasadí masku tygří, tak jej vždy poznáme pohlase. A písničkou Ghost Town se s kalendářem 121 od mikrofonu loučí Michal Kyselka.